Den her podcast den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holds med med MobilePay-box. Det er onsdag morgen, du har trykket play på em Bolt, og stemmen du hører nu tilhører mig, Sandro Spasuevich. Vi har fået den første af to semifinale afviklet, da Spanien de mødte Italien tirsdag aften. Og dermed så har vi også fundet den første finalist. I dagens udsendelse der skal vi dykke ned i den kamp i første halvleg, mens vi i anden halvleg vil dykke ned i... Undersdagens mellem England og Danmark. De to, der skal svede med mig i det her lille studie, som har været så utrolig varmt under hele slutrunden, det er dig, Andreas Grænsgård. Velkommen til. Mange tak. Italien de er i finalen nu her. Har du set det komme inden uh, EMG i gang? Så vil jeg sige, man, man tænker jo aldrig, at Italien ikke har en chance. Uh, men at sige, at jeg havde set den komme, det vil jeg ikke sige nej. Men overrasker det, efter at du har set dem spille så Ikke nu her, men lad os bare sige til at starte med. Nej, fordi de har været gode i en, en lang periode, men sine har jo virkelig fået sat sit aftryk på, på holdet. Øhm, så på den måde er det sådan lidt et, et atypisk Italiens hold, i forhold til det, man kender og det, man kan huske. Øhm, jeg synes, de virkelig har, har fået præsteret, øh, og det fortjener de står i finalen. Den dykker vi ned i. første halvleg. velkommen til. Mange tak. Martin Vingård, velkommen til. Tak for det. Hvis man så sidder i den italienske lejr nu her, og, øh, og er glad dagen på og skal se finalen, eller den anden semifinal her i aften, sidder man så og håber på, at det bliver Danmark, man, øh, man skal møde, eller er man ligeglad som spiller? Øh, jeg tror måske godt, at Italien godt kunne tænke sig møde Danmark. Men hvorfor? Fordi at... Øh, at Danmark ikke er lige så gode, hvis de når til finalen? Altså. Jo, jo, det kan du selvfølgelig sige. Så ja. har de jo slået indlænderne ud, og så er de jo bedre at holde, i hvert fald på dagen, end, end indlænderne end de har været. Så, men jeg tror, jeg tror et eller andet sted, at, at det her med at stå op for så fysisk hold, som, som, som indlænderne de egentlig er, det tror jeg måske, Italien der vil unngå. Og så, så kunne jeg forestille mig, at de har en tilpas følelse med, at de skal kunne slå Danmark i en em Jamen fair, det er, jo lige, det er jo tale lige ud, kan man sige. Velkommen til. Tak. For og lad os hoppe ud i første halvleg. Inden vi dykker ned i øh, den kamp, der blev spillet i går, tirsdag, mellem Italien og Spanien på Wembley, så er der det her introspørgsmål, som er dagens detalje fra dagen, der er gået tirsdag i går. Martin, øh, vi kan starte med dig. Hvad har du som, øh, som dagens detalje? Jamen, så så, så så det er jo selvfølgelig blive smiklet. Det er jo klart, at han har lige fået sat en hel nation på plads øh, på pressemødet, hvor han går ind og... Og, og, og de lidt svar på tiltal til en journalist, der gerne vil have hans... Øh, hans udtalelse på, hvad det vil betyde for Danmark også, og, og, og ødelægge det for England og, og i forhold til den her setting-heds-common-home. Øh, og der må man sige, at der får Michael øh, i den grad på ikke øh, kompetionalisten, men også på, øh, på næsten hele nationen i forhold til at have lidt kækket øh, lidt, øh, lidt over sig. Det kan mig meget godt lige, lidt, øh, lidt positiv afgang til på den anden måde. Det er, det er, ikke, er det ikke også fair, fordi at, øh, hvis man hører <laughs> alle engelske podcasts nu her, de snakker jo, altså de, de, de har dem selv som kæmpe favoritter, hvilket er færdigt, de er favoritter, men de anser ikke Danmark for at være noget. Altså de, det er sådan en øh, hægt de bare lige skal forbi. Ja, og, og derfor så er det jo et eller andet sted meget fedt, at Michael han lige uh, går ind og, og, og, og lige stikker lidt, og så, og så lige opmærksom på, at uh, det er altså ikke for verden at ødelægge det for, for, for England, eller noget som helst, at de er i den her EM-semifinale. Det er mest altså for, for os selv. <laughs> ja, verden er centreret omkring England, det er over. Præcis. År. <laughs> ja, den, de, øh, de er jo så også isoleret og godt grundet, kan man sige. Det må man sige, de har. I hvert fald en, en fed kommentar fra ham. Bestemt. Andreas, hvad havde du som dagens detalje? Det er fra kampen. Jeg synes, det er det sidste spark fra Italien. Man ser bare... Altså strafsparket? Ja. Short genius. Ja, og jeg bliver bare nødt til at sige, at for alle, der har prøvet at sparke straffe om det i ordinære tid, man får bare en underlig følelse i kroppen. Og så gør det efter forlænget i en semifinal at være så kølig på det sidste spark. Det er Altså, det, det må jeg sige, det var, det var virkelig imponerende. Men det er jo hans måde at sparke på. Det er, det er hans måde at sparke på. De siger det, de siger, at hans mål også var fra uh, Chelsea, altså, hvor han har scoret på straffe. Men det er ligegyldigt. Altså, du kunne have sparket alle ind, og så i den kamp, det spark efter 120 minutter. Så, så fungerer benene bare ikke på samme måde, som du er vant til. Og dit tilløb, altså, målmanden ved jo godt, hvordan han gør. Ja, han giver alligevel et udfald. Han hopper alligevel... Han, han... Det er jo han det, gør... han ikke må, og det gør han så. Ja, men, men, men han ved jo også godt, at, at det er nu. Ja. Så, så det er bare... Og det, det må virkelig... Altså, lidt på hatten over, det er virkelig kvalitet, at han gør det øh, det spark. Jeg minder lidt om Christoph, det dengang i, i 92. Altså, hvor man bare... Ekstraordinært spark. Der er jo forskellige måder at sparke straffespark på. Nogle, de, de har bestemt sig for en tid mm. Og andre som ham i går, han kigger på målmandens udfald. Dengang du sparkede, hvad... Hvilken teknik gør vi brug af? Jeg vil sige, at jo ældre jeg blev, jo mindre afhængig blev jeg af at være, altså at have selvtillid. Når du har selvtillid, så kan du lukke øjnene og sparke den ind, Især som angriber. Men, men jeg vil sige, at det bedste udfald generelt er, hvis du kigger målmanden ud og har lidt is i maven. Men har du selvtillid, kan du lukke øjnene og så bare vælge en side? Men er det ikke også meget personligt, Martin? Hvis jeg skulle sparke et stravspark, dengang jeg spillede, så kunne det godt være, at jeg ombestemte mig til sidst i sparkeøjeblikket. men jeg prøvede aldrig at kigge på målmanden. Det var sådan set, hvor man, ja, man kender selv godt den her, man tænker, at man måske vil sparke til venstre, og så løber man til bolden og sparker til højre. Man kan ikke rigtig forklare, hvorfor man har lagt den til højre, men jeg har i hvert fald ikke kigget på målmandens udfald, så er det ikke også et spørgsmål om, om personlig teknik? Absolut, absolut. Og, og, og det, som, som, som Gran er inde på, det er også i at det er så individuelt. Uh, Personer har jeg altid været imponeret af dem, der har overskud til at kigge på keeperen. Uh, jeg har altid taget en beslutning, uh, inden at, at jeg går til bolden, og så har jeg sagt, at den, uh, den, skal have, den skal ramme inden for det område, og den skal have så, så meget fart. Og så må jeg sige og så må vi se, om keeperen, han, havde, han havde læst den. Det men, jeg gjorde en par gange, i, I går der siger kommentatorerne også, at uh, hvis man bare lægger den højt, så ser man jo sjældent keeper uh, tage den. Hvordan har I det med sådan en Hvordan uh, har I det med sådan en kommentar? Altså, det er jo rigtigt, at når du ser de der spark, der er sparket højt og flot ind. Problemet er bare, at når du har spillet 120 minutter, og din ben lige pludselig ikke virker, som du har været vant til, så er det et utroligt svært spark. Og du ser jo også bare, at selv rigtig, rigtig dygtige spillere, de, de går efter at sætte den. Nede. Og det ved målmanden også. Du kan jo se, at de hopper. Når de hopper, så hopper de efter at hoppe ned. Og det er, fordi det, det er et svært spark på det tidspunkt i kampen. Ja, det er det altså. ikke for sjovt, at de ikke, det er altså, ikke, for sjovt, ikke kan de lægge den deroppe. <laughs> nej, nej, lige præcis. Altså, det er bare, det, det er utroligt svært. Og så, og så får man det til at sige, så altså, dem, der så endelig lægger den op ikke, og sparker højt, og der og, er også en italiener med venstrebejde, der der det, Præcis, ja. lige nærmest det, og... og det ser så nemt ud, ikke? Perfekt straffespark, hvis man kan sige det, sådan en. Forstillingen er bare, det er jo små millimeter på foden, mm. hvor du rammer den. Og du kan gøre det til træning, altså det er jo ikke svært og så en målmand, og så skal vi lige sparke fem spark, og så kan du godt sætte den fem gange. Problemet er bare situationen, altså, det er ned mod, øh, altså, Italiens fans, og der er Nationen på din, på, eller hvad hedder det, nationens på din skuldre. Den, den er svær. Øh, og jeg vil også personligt, jeg vil ikke kunne gøre det, altså spark højt. Jamen, det er jo så, øh, at Daniel fordi, det første spark, som han sender. Lige præcis, og han havde haft en fantastisk kamp, og første, første sparker. Øh, det, det, han, er jo, han kan jo godt finde ud af at Han er jo utrolig dygtig til at sparke. Og har gjort det mange gange. Og sikkert også, sikkert også inden... Øh, altså, hvor de træner det, har han jo også sat den der. Ellers har han jo ikke sparket Men man kan bare ikke øve det præster. Man her. kan ikke øve det. Og, det, er det. og jeg sidder, når jeg sidder og ser fodboldkampe. Altså, det er sådan, jeg får en knude i maven. Jeg kan slet ikke være i mig selv, når den går i straffe. Fordi <laughs> jeg synes, det er så hårdt at se Nej. på. Øh, du skrev også til mig i går ja. med Morata, at det måtte være Ej. alle andre end Morata, man har undret om. Ja, og, og jeg synes, han er så dygtig indspiller. spiller, og han går også ind og ændrer kampen, og så er det ham. Og jeg synes, det er tit ham, der, er, der er udskilt, Jamen, selvom os, han gør det godt. Lad os hoppe ned i den kamp, så kan, ja. vi jo, så kan vi jo tage både Morata og alle de andre sparker, der var. Den første semifinal der var i går, altså 20 lande, de var røde ud af turneringen i går, og det her, det var den første ud af to mulige semifinaler. En spændende startopstilling, som jeg lagde mærke til fra start fra, fra Luis Henrique, hvor der ikke var plads til hverken Morata eller Morino, men det var Daniel Olmo, der spillede den her falske nier. Først og fremmest, hvad er tanken bag, og hvad siger du sådan til, at, at man at man spiller med en falsk Ja, men det er jo det, der et eller andet sted gør det så, så, så fedt at sidde og se sådan nogle nationer og, og de store manager over for hinanden. For uden Rigthavn selvfølgelig skulle finde et eller andet skakttræk i forhånd til at kunne, kunne øh, udmanøvrere øh, Italien og Mancini. Og det gør han jo selvfølgelig ved at skabe et overtal øh, omkring centralt på banen. Og, og, og han har vurderet 100%, at de to stopper fra Italien, de følger ikke den falsk nære nede i banen. Og på den måde så skabte han jo et overtal på, på midtbanen er stort set igen i kampen hele første halvleg. og får stort set vundet i nærkamp, og de gange, han er inde på kroppen af, af Spanierne, der laver han et frispark, til stor frustration. Øh, Jorginho er det samme. Øh, de var overmatchet i centralt. Der var overload af, af Spanierne derinde. Så går du på kompromis med noget andet, og det er jo selvfølgelig, at når der er, at du så begynder at slå indlæg, så, så man du den her spiller i boksen. Øhm, Men det at, var vel fint nok, at de går for Spanierne. Altså de, de får jo overtalt på midtbanen, og de vil ikke lægge indlæggende. Så langt hen ad vejen med, at han spiller med Olmo øh, med øh, og Jadzabal og Fernando Torres op foran, så lykkedes det ham at skabe alt det overtal, han gerne vil? 100 og de dominerer første halvleg på, på en måde, som, som, som måske var en lille smule overraskende. Jeg er med på, at, at vi alle havde forventet, at Spanien de skulle være dominerende på bolden. Uh, men at de var så dominerende, og, og, og, og kunne spille sig ud af det tjeneste pres på, på faktisk lidt overlejen, det, det, det, det, det var stærkt, og de spillede en rigtig flot kamp i dag, år, specielt første halvleg i Spanien. Skaber et eller andet sted også en, en, en stor chance, hvor der er miss touchet for at få mm. den perfekte afslutning. Men, men ja, øh, et starttræk kan man sige en rigt øh, i forhold til at, at forsøge at, at, at, at få kampen over på hans øh, på hans side. Jeg vil gerne lige høre dit lille de take på det her med. Man har jo det her nu har jeg ikke skrevet det til dig, men expected goals, expected assist og så og så videre med tallene. Den hvor jeg så han miser temningen, det er jo en kæmpe chance som jo ikke tæller med i den her statistik. Så hvis man ser statistikken fra kampen, nu har jeg den så ikke lige i dag, så indgår sådan en her ikke, men det er jo en gigantisk mulighed for, ja. at han skal score. Yeah. Hvordan har du det med, med, sådan, med de der at dykker ned i en kamp og udelukkende tager stats. Ja, men altså, man kan jo sige. Og det er jo lige præcis derfor, du kun kan snakke stats. Og vi sad altså og snakkede om det sidste ende, i forhold til statsditor og sådan noget. På bordet er der nogle ting. Nogle ting. Øh, men nej, det er jo en kæmpe chance og, og, og 9 ud 10 gange, når i den, det havde været træningsøvelse, så har han bare lagt den til rette, og så har han klappede ned med venstre venstrebenene. Og, og det sker ikke i sådan en kamp, og det er jo typisk, når, når man så tit tilbage, banner også ind med hovedet lidt senere i kampen, og ser kæmpe chance, som, som han misser. Jeg skulle til at sige, at den tilfalder den forkerte spiller. Men jeg kan jo ikke sige, hvem jeg, hvem jeg ville have, at den skulle falde ned til. Manglede Spanien lidt en nier i går, i forhold til at kunne lave noget andet, end det de gjorde? For det afviger jo slet ikke fra deres stil. Nej, jeg synes også, at, at i forhand til den succes, jeg har haft med landsholdet, der havde de altså Torres, som var rigtig god, og David Villa, som var fantastisk europæiske topangriber. Og du snakker og om Fernando Torres. Fernando Torres, ja, undskyld, ja. Øhm, at den mangler den person, men, men altså, I har jo ret i at, at den måde de spillede på Med den falske ni, at det, det skabte jo første halvleg for Spanien Og de spillede på et, et helt andet Tempo end vi har set tidligere Men jeg synes også Hvis man så kampen de første fem minutter Italien var klar og de overfald dem Men de fik ikke de der 50-50 Altså der dømte dommeren Fri til Spanien Og det ødelagde det lidt for dem for, for de der midtbanespillere Fordi de var klar til at gå til dem Ja, fordi de, altså de, kom, de sidder jo meget efter i, i første halvleg. Ja, ja, men, de det, det er de præg, første, men det er de første fem minutter, jeg at Spanien snakker vil jo gerne have, at uh, Spanien vil jo rigtig gerne have, at Italien kommer op, ja. og så spiller de sig bare ud, fordi de er så... Men hvis du lægger mærke til de første fem minutter, de kommer i de der glidende, og de vinder faktisk bolden, men så får Spanien de der frispark, og kan tage tempo ud i forhold til, at der er ro på, at der ikke kommer en eller anden stor chance mod dem, og så efterfølgende, altså efter de første fem minutter, så har de fuldstændig styr på det. Men Italien kan vel ikke være tilfredse med den første halvleje, eller hvad, fordi de kommer jo alligevel til pausen med, med uredgjort, men jeg sidder som italien fan og tænker, at det går galt snart, fordi at de sidder, de, de sidder efter, som Granskov siger, de kommer ikke ind i, i det pres, som, øh, som vi har set i de andre kampe, så kan, hvordan, er, hvordan tror du, de sidder til første halvdel? Jamen, Til pause hedder det så, jeg, for der var siddet nogen derude og... Ja, så vi de i nu. Ja, jeg kalder det for en halvdel, Præcis. Pause. Det er pausen. Øh, nej, nej, der er ingen tvivl om, at de jo selvfølgelig går ind til, til, til pause med en følelse af, at det er Spanien, der er ovenpå. Øhm, når du ruer ind i den der chidi taka hvor du bare får lov til at løbe og løbe og løbe, så lige pludselig så bliver områderne bare større for, for Spanien at spille i. Det bliver svært at lukke hullerne, og og de skal jo netop bruge lige præcis ingen plads. Uh, og, og deres venner og det var jo fedt at se over, hvordan de vendte af på italienerne. men, men, men så, så, så, så jo, altså Manzina har jo siddet ind i pausen og tænkt, hvordan er det, at han skal, skal ændre kampbillet. Og det gør de jo fra starten af, kan man sige. Jeg synes, du har en rigtig god gang med, med dommeren. Uh, jeg, jeg synes, at han er, han er med til at sørge at, for, at, at, at, at italienerne de ikke får, får helt med deres glædenpræs. Fordi han ville gøre kampen lidt mere livlig og okay, I må gerne lige uh, trykke lidt ekstra til hinanden i, i, i dagens kamp, så tror jeg helt sikkert, at du har fået et andet kampbillede i første mm. halvand, fordi de er faktisk inde mange gange nok okay, til Europa-Bolden. Lige præcis. Så I, I synes, at han, han ikke ødelægger kampen, men gør det sværere? Nej, men det er bare, der var nogle 50-50-situationer, hvor at man, man kunne sige, at den blev ikke altid dømt, men den blev dømt. Øh, og det ville bare ændre kampbilledet, fordi de var virkelig aggressiv, den måde de kom ud på, og det blev ødelagt, at, at lad os sige, der kommer tre i træk, som han dømmer, hvor man kunne sige, at det er ikke altid den bliver dømt. Øhm, men, men så længe at, at, at linjen bare er kontinuerlig igennem hele kampen, ja, så ved ja. spillerne vel, uh, hvad, hvad de har gået ind til. Øhm. Absolut, og det det var bare til Spaniens fordel, mm, ja. at den nu blev dømt på den måde, fordi det netop gjorde, at så kunne de trække tempoet ud af kampen, som jo, vi jo alle sammen et eller andet sted havde forventet. Men italienerne mangler også, altså, hver gang de europa bolden i første halvleje, så har de ikke en opspilstation længere fremme, og det er som om, at de hver gang, så får de, får de sådan en mur i hovedet. Det må jo også slide gevaldigt på den, altså også rent offensivt, at de slet ikke får etableret noget. Ja, overhoveder jo helt sikkert, altså det er jo også frustrerende, det her med, at du ikke kan spille ud af det der genpres, fordi de har et par gange, hvor de lige sætter to-tre første ganges afleveringer sammen, så åbner hele banen så op hmm. for dem. Jeg må sådan rydre afsted på den ene gang, og får ikke rigtig gjort det færdigt. Det bliver sådan lidt noget lige ved næsten. Øhm, og og så, så, så det er jo også den følelse du har som spiller derinde. Problemet er bare, at når du har jagt bolden i en to, tre, fire minutter i gangen uden at der har været spilstop, når du så får bolden, så er du så, er du så meget på pumperne. Og så er du egentlig ikke overskue, at... at, at at lige lave den næste passende, men helt rigtig beslutning, men helt rigtig fart, og så er det den lige ryget over sidelinjen, eller så bliver touchet lige for langt, eller så bliver passende lige for langt, øh, når du er oppe i, i, i den zone, hvor, hvor de arbejder i, når, når først de skal forsøge at, at lutte rum og, og, og rupe bolde i, i så højt tempo. Du nævner selv, hvad hedder han, Emerson i går. Han spillede jo sted for Spinatola, som vi jo alle sammen har været helt vilde med, men han har reddet sin akillescene over. Hvordan gjorde han det? Fordi det, det var egentlig Italiens ret store våben igennem hele slutningen. Det har været deres venstre side. Og det kan godt være, at I ikke har særlig meget i første allej, men hvordan synes du, at, at hvis vi bare lige kigger specifikt på Emerson, hvordan gjorde han det? Det, det var vel okay. Altså, det var ikke mere end det. Uh, der var ingen tvivl om, at, uh, at, at Spina havde havde måske kunne være med til at gøre en forskel. Han har et par situationer, han ryger afsted i. Uh, som sagt, den her, hvor han driver bolden op centralt for at truffe en rigtig beslutning. Han har en afslutning, der enten bliver blokeret eller i hvert fald, han får en lidt på, kunne han have gjort det bedre. Um, altså, han gjorde det okay, men der er indsvild om, at det var tydeligt at se, at, at de ikke havde den samme power over siden som, som de havde som med spændende i den helt turnalen. Spanien, de får jo en, en, en kæmpe chance efter 25 minutter, hvor Donnarumma han må redde flot. Den tilfælde er Daniel Holm. Og som jeg sagde lige før også med Ojat man, man ved ikke, hvem man helst vil have sådan en chance kan tilfald, fordi ja, det skulle jo så være Morata, øh, om, hvis det skulle have været nogen. Men han miser Og så er det, at jeg kigger over på dig som, som angriber, Andreas. Gør han det rigtigt i den situation? Han sparker til venstre for keeper. Det er lidt for os at sidde i dag og analysere på den og være bagklog, men, øh, men, men det, det er jo det, vi kan i dag. Altså, vi snakker om den, hvor den faktisk blev blokeret, og så kommer igen, ikke? Ja, og så sparker ja. han til venstre for sig <coughs> selv. Øhm, for han har også en efter, og han ikke rigtig for træf på. Øhm, ja. Ja, men, men jeg synes, han gør det rigtigt, fordi det er jo lidt kaotisk. Det er jo ikke sådan, hvor han har driblet ind og ved, hvor man har placeret sig. Det, det er jo sådan lidt kaotisk, at den bliver skudt, blokeret, og han får den med videre, og så prøver at afslutte hurtigt. Man kan se, at han er rimelig afklaret med, hvor målet er. Afslutningen er jo bare ikke af så høj kvalitet. Jeg synes, det er en fin redning, men altså det, det, det, er bare, det er ærgerligt, for det er en kæmpe chance for Det er en, en, en kæmpe chance, øhm, men, men den er lidt tilfældig. Jeg synes, jeg synes, den er lidt hård, fordi der, der, der skal afsluttes hurtigt. Han ved, han er, får den lidt tilfældigt ind i feltet, og der er mange italienere, der er klar på at, at ryge hende på ham. Øhm, jeg synes, kvaliteten mangler lidt, altså, lidt, eller hvad hedder det? Afslutningen mangler lidt kvalitet, men, men jeg synes ikke, det er dårligt. Som sådan. Han prøver at få og han vælger en side. Og omvendt er det jo så også øh, godt reddet, kan man sige, ja, af Donnarumma. Jeg, jeg synes, han, han, han har størrelsen til at kunne afvende og øh, tage en, en, en god beslutning. Der anden så starter, der, der ser vi lidt mere det spil, som italienerne gerne vil have. Frem og tilbage med, med angreb, og slager midtbanen, den vinder spanen ikke på samme måde, som, som de gjorde i første halvleg. Det var vel lige præcis sådan en gameplan og et kampbillede, som italienerne gerne vil have, Martin? Ja, men jeg var, også, jeg var også lidt overrasket over, specielt i første halv. Ofte så, så du... Oftest, men du så også nogle italiener, der var de i råbet bolden omkring, altså centralt på banen og omkring midterlinjen. Så, så var der nogle af dem, der lige okay, signalerede ro på, ikke? Hvorimod der havde man måske forventet, at de bare havde gået og kørt... Ja, det var det, du sagde præcis i, i optakten lige præcis. den anden dag. Og måske har de været lidt mere ramt, end vi, end vi lige havde, tror, øh, eller havde forudset... Og så samtidig med, at de har selvfølgelig også haft en følelse af, at okay, hvis vi skal løbe og jagte igen, så er vi nødt til at lige og, og, og tage det ro på. Men, men i anden halvdel der går de jo et eller andet sted ud og gør det, som, som, som italienerne skulle have gjort, synes jeg, også i første halvandet. Det er jo netop det her med, okay, tage en omsling kørende omstilling på en omstilling, mm. sørg for, at det bliver et levende kampbillede, sørg for, at Spanierne ikke får ro, øhm, og det er også det, at de laver målet, øh, og spørgsmålet er et eller andet sted, om, øh, om det mål, det kom øh, lige 10 minutter for tidligt, i forhold til, at, øh, at, at Spanierne måske var blevet endnu mere frustreret, endnu mere trætte, hvis det var, at det her kampbillede det fortsat i 10 minutter mere, øhm, nu scorer de efter ja, 12-13 minutter i ind, og, og, og, og derfra, der, der, der, der kan man jo sige, der, der sidder Spanien jo bare på, på kampen, og, og Italienerne, de forsøger at og, og forsvare den hjem. Jamen, vi kan lige tage fat i scoring. Federico Chiesa, han scorer efter en, en spil. Det er et flot mål, han laver, hvor han ligger den over i det lange hjørne. Men det kommer også ud af, alligevel lidt ud af det blå i forhold til den time, man har set indtil da. Ja. Øh, men der er de scorer. Du kan lige kommentere på målet. Æh, målet kommer jo, hvor Donnarumma sætter den hurtigt i gang, og man ser, at Insigne, han finder sin favoritposition, hvor han netop får lidt rum. Øh, og ligger den flot dybt til... Øh, det øh, Chido Immobile. Ja, som så prøver noget, og så kommer Kiesa så og følger op på den. Jeg synes omkring målet, det er fantastisk flot sparket ind. Jeg synes, det er utrolig utroligt dårligt forsøgsspil. De afventer. Alle fodboldspillere, som har prøvet at spille intervall, ved, at hvis man ikke rykker op på, så står målmanden bare inde på stregen og kan ikke gøre noget. Og der skal egentlig ikke så meget til. Han lægger den jo flot ind lige meget hvad. Men målmanden er prisgivet. Du kan se, at han kaster sig en engang. Fordi det, det er for tæt på, og, og forsvarsspilleren står foran, og de giver ham bare halvanden meter at kunne krylle den ind. Det, det, det var jeg lidt skuffet over, men jeg synes også, at det, det der er Spaniens svaghed, det er de der lidt wildcards, de har i, i midterforsvar, har også svært ved at finde den rigtige konstellation. Men jeg sad faktisk med følelsen også af, når man ser de der kampe, hvor at, at der er et hold, der slet ikke er med, som Italien ikke var. At, at der sad jeg ikke og var nervøs for, at de stadig havde kvaliteten til at kunne gøre et eller andet. Men det er, som Martin også sagde, det, det er måske i forhold til det Italien, man kender. Det var 10 minutter for tidligt. Øhm, Hvorfor, ja. Fordi, hvis det skulle have været 10 minutter senere, Hvorfor er det så, at det havde været bedre for italienerne? For så havde de mindre tid til at skulle forsvare en føring hjemme, der Ja, Jamen, jeg tænkte også mere, at altså, hvis de havde kunne bibeholde det her kampbillede her i, i en længere periode, så tror jeg også, det havde været hårdere for Spanierne. Ja. Så Busquets, han skulle have været ud og, og, og løbet mange flere meter, øh, fordi han var jo meget på bolden, blandt, altså specielt Busquets var meget på bolden i første halvleg. Øh, og nu får han lige 10-12 minutter, hvor det er, at han slet ikke har styr på kampen, hvor det er et eller andet sted italienerne, der, der er på. Havde det fortsat i 10-15 minutter mere med det kampebillede, så, så tror jeg slet ikke, at, at Spanierne havde kunne kun dominere på, på samme måde det sidste kvarter, hvis de skulle have tryk på. Øh, nu gør de det her i 12-13 minutter, og derfra er de på bolden igen, og, og, og der hviler de bare mere med bolden, og, og, og du sagde det her urolige kampebillede her. Så, altså, så det er så, sjovt, at man kommer for hurtigt foran? Altså, det, det, det, er det er faktisk ikke godt, at de kommer foran på det tidspunkt. Altså, de vil altid vælge at komme foran. <laughs> men, men, men det havde faktisk været bedre, fordi... Italien, de trækker sig. Ja. Altså selvfølgelig tænker, altså, det er jo rent psykologisk, hvis man skal prøve at forklare lytteren derude, at, at når man kommer foran, så er det det, at man ikke, ikke rigtig, det er jo ikke nødvendigvis på taktikbrættet, man har sagt, nu skal vi trække jer helt tilbage. Det er sådan en mekanisme, der sker. Men det skulle egentlig bare fortsætte. Det kan man jo altid sige. Ja. Øh, men, men det er Italien, vi snakker om her. Og selvom der er sket en revolution i foran til det spil, man ser, øh, så, så havde jeg forventet, at de kunne forsvare den hjemme. Og jeg synes faktisk også, med de indskiftninger, der blev lavet, at det var jo det, de prøvede. Og det er det, der gjorde resten af kampen lidt farlig for dem. Men, men jeg er lidt skuffet over, faktisk, den måde, de forsvarer på. Især ved målet. Jamen jeg, det kan vi jo bare tage. Ja. Altså, for han kommer jo ind i går, den udskilte Morata. Og så scorer han jo ud af det blå på et fantastisk opspil. Ja, det er fantastisk. Det er jo, altså, jeg synes personligt, det er dejligt at se, hvad to personer kan udrette mod mange, og det er med bevægelse og god pasninger og løb for bolden, men jeg synes stadig, at jeg tror, at jeg talte seks mand omkring de to, og ingen af dem er overhovedet i nærheden af ham, og det kan jo godt være, at han er hurtig, det er han jo, og det er et godt løb, men det er stadig et dårligt forsvarsspil. De står ikke som de plejer i forhold til, at de vælger de rigtige rum, og der er de på bagkant, og det er meget atypisk, især når de er foran men endelig ser, vi jo, endelig ser vi jo på en eller anden måde Spanien, der spiller i længderetningen retning. Og som, som Granskov siger, det er to spillere, der spiller et forsvar ud. Ved, altså i det der med at spille og løbe, hmm. det er jo meget simpelt, men det lykkedes jo perfekt i går. Og jeg synes jo så omvendt, at det er perfekt angrebsspil. Ja, jamen det er det jo også, og nu har vi jo snakket lidt om det her med Spanien og, og, og hvordan de skulle lave et mål, ikke? Det er jo netop sådan her, du laver mål. Øhm, og, og, og, og, og, og hvordan du kan skille et, et, et forsvar af med, med, med de rigtige kombinationer, de rigtige relationer. Timing, fartige passninger, øh, kølige overblik i forhold til afslutningen, øh, flot mål, men jeg er enig med Granat. Jeg tror også, Italienerne, de vil sidde og se kampen i dag, og, og specielt at være skud over den, den defensive organisation, de har, øh, når man er foran 1 0 og, de bliver nærmest nærmest fangt i en halv omstilling. Ja. Det ser meget mærkeligt ud, Men jeg. de er stadig seks mand. Altså, ja. Jeg talte i hvert fald seks italien, italiener, der var tættest på de to. Og det, bare er, meget, altså, det er super atypisk. Det er jo slet ikke det, man ser, når man ser Juventus for eksempel som er de to midterforsvarer, hvor de spiller. Altså det er med livet som indsats, når de forsvarer, og de kaster sig ned i alt. Og der, der bliver de bare fanget. Og måske er det også tegn på, at de er ved at være oppe i ovn fordi det var ikke sket for tre år siden. Ja, eller trætte. Altså, vi, vi snakkede ja. omkring også, at du havde jo Spanien til at være det hold, der måske kunne gå mest ud over med trætheden. Men det kan jo rent faktisk også bare være, at det er træthed, der viser sig ved de her to aldrende spillere, og generelt bare på holdet af de der små... Øh, aftaler og små nuancer i spillet, ikke sidder? Helt sikkert. Og, og, og det er jo klart, at, at de små øh, procenter, du lige skruer ned for, det er jo klart, at de, jo bedre modstander, du står for, jo, jo hårdere bliver det jo straffet. Sådan ja. er det jo. Øhm, så en ting er, at du øh, vil være fysisk, så er der noget mental også. Og samtidig med det, så bliver modstanden bedre, hmm. jo længere turnéen kommer hen. Heldigvis, kan man sige. Hmm. med at vi nærmer også øh, finalen jo. Så, så, så, så at de der ting, der er lagt sammen, det gør jo bare, bare det, du... Og, og det er jo derfor, at kampene, de lever, Altså, de lever, når det er de her øh, bedste spillere står over for hinanden, og de bedste hold står over for hinanden, så lever det til sidste, fordi der er så meget individuel kvalitet, som bare kan gøre... Altså, Kiese, vi ser jo også... Ja, han laver mål til 1-0, og han sætter også øh, op til en, en kongelig afslutning i, i lidt andet. Mm. anden hvor han cutter den ned i... Og hvor der næsten plads til at spille den ned, ikke? Det her, de her individuelle kvalitet, som de der topspillere har, det er, jo, det er jo fedt at sidde og se på, jo. Den, den ender jo så 1-1 i tid og... Så kommer vi ud til den her forlængende og øhm, senere også straffespark, men mange mennesker har jo faktisk noget imod en forlængende fordi de synes jo, at det er to gange fem minutter, som man bare skal have overstået. Det blev det måske også til tider i går, hvis man så, Italien. Italien var jo tilfredse langt. De ville jo gerne trække den her kamp ud. Hvordan har I det på forlængende spilletid? Altså, det er, det er et eller andet sted, så, så, så, så ja. Så, altså, det er jo bare et forsøg på at afgøre kampen i, i mere tid. Så, ja, er, det, er, det, er det lidt, kan man sige spille to gange fem minutter? Eller, fordi jeg ser det omvendt, jeg kan godt lide, at man kommer ud i, altså, jeg synes, det har et andet aspekt, at man kommer ud i en forlænget spilletid, og man også har en strafspark, hvor det bliver afgjort. Øh, hvordan har du det med det? Altså, jeg vil sige, både og, når du har et turneringsformat, øh, og man kunne se, at Spanien havde været i forlænget to gange, så vil det få en, lad os antage, at de var kommet i finalen, så er de kommet fra tre kampe med forlængt spilletid, så kan man så sige, vil okay, minutter mere? ja. Og det, det, det er altså utrolig lang tid. Jeg vil sige, at det har mindre indflydelse i og med, at man så kan komme op på seks udskiftninger. Det er jo ikke normalt, men jeg synes faktisk, det er rigtig rart, og efter det, man har haft med corona, at, at man skifter ud, fordi fodboldkampene bliver mere livlige. Og alle, der har prøvet at sidde på bænken i en fodboldkamp i gamle dage, hvor der var tre udskiftninger, altså der, der kunne man nogle gange, når der var lavet to taktiske, og så bare sidde og vente og, og tænke, nå, det var, det var en god kamp, jeg lige fik set. Så, så på den måde giver det trænerne større røde og det gør også, at, ja, at, at den forlængede spilletid bliver mindre slem, end hvis der kun var tre indskiftninger. Øh, men men det, det har bare en kæmpe impact i turneringsformat, og jeg synes måske, at man skulle gøre, at det først fra semifinalen, at den kan gå i forlænget, eventuelt. Sådan, så det ikke bliver så udslagsgivende i forhold til en eventuel finale. Hvor så hvad skulle de tør have gjort, hvis det var, at det var en kvartfinale? Og den ikke kan gå i forlænget, altså men, selvfølgelig den... Man kunne jo godt være, altså bare du direkte i straffes bare. Lige præcis. Det kunne man måske godt jo. Men så har, fjerner man så ikke et eller andet sted to gange fem minuters spil, hvor, hvor det ikke afgøres i spillet, trods alt kontra, at man skal ud i, i et spark for 11 meter pletten. Jo, men så ved de det jo også inde. Altså så har du de sidste ti minutter, fordi de, de ryger jo, fordi du ved, okay, nu skal vi lige holde den til, at vi kunne komme i forlænget. Og så tager man den derfra. Men hvis du ved det, så får du også lidt mere til sidst hvis det er, man tænker, okay, som Spanien, og vi har ikke været super gode i, i, på straffe, så, så får den måske lige en ekstra de sidste 10 minutter. Ja, men det er, det er et interessant aspekt, som, som der er men forskellige holdninger til. Lige præcis, men jeg synes bare, at det er voldsomt, hvis, lad os antage, at Spanien var kommet i finalen, at netop, som du siger, det er 90 minutter oveni. Der skal du altså have en bred trup, øh, lige meget hvad. Men det her med, at man har fem udskiftninger generelt, i, det favoriserer jo vel også, de større hold, som har bedre spillere, altså hvis vi bare lige tager den en mye væk fra EM, og det skal jo handle om EM, men hvis vi kigger på generelt, altså store hold, City, Real, Barcelona osv. videre De har mange spillere, så det vil sige, hvis de bruger deres femte valg, så kan han nogle gange være lige så god, som, som en af de startende 11. og Så jeg har måske semi været imod, at man har fem udskiftninger. Ja, yeah, og, og det har jo, det, det er jo på, hvilke briller du tager på, fordi som grænsker og siger, jamen det der med at sidde på bænken, være i en trup, hvor der er udtaget 18 spillere, du må skifte tre ind. Jeg tror også bare det her med, at du har fået to ekstra indskiftninger, det gør måske også bare, at du kan få lidt flere unge spillere i spil. Det synes jeg er Men, helt sikkert. Man skulle så ikke lave om i forhold til, at tre udskiftninger, man bruges generelt, de to sidste, må så bruges på, hvis det er, det er under, hvad ved jeg, 21, 23 år. Jamen, der så man laver var, den regel. Jamen, det var jo også en regel til at starte med, da man vælger at gå fra tre på bænken til seks på bænken, og så skulle du have tre med. Det det er mine min ordre, og min generation hvor <laughs> det var, at vi kun måtte have tre på bænken. Det lyder helt okay, vildt. Op. Ja, det lyder helt vildt, ikke? Når du så var en trup øh, på 22 mand, så var det så svært at komme blandt de 14 bedste. <laughs> Æ, og så, så sagde man, jamen, så skulle de tre næste, det skulle så være nogen, der var under 21, mm. eller whatever, 22, eller jeg kan ikke helt huske det præcis. Men så, men så, så afslagte fordi det, fordi så, altså hvorfor, så stod der en, og så var han måske 22,5, og så måtte han ikke komme med, og sådan nogle ting. Så, så, så, så, så nej, det er, ikke, det er jeg ikke så stor fan af. Altså, så, så vil jeg hellere have, at, øh, at vi bare får for og sagt, men det er bare sådan der er det jeg, fem skift, hvis det skal være det, øh, men jeg synes da også som seer, så synes jeg da også, det også det der federe at se at man kan bibeholde det høje niveau og, og tempo i kampene øh, via Ljøtusmid. Altså fordi det er jo det er altså, jo det, det er jo ja, ja, ja og det er jo alle, når holdet du det skift. Altså ja. så, så, så det gør jo bare at, at fysisk, der, der har du ikke det der med hvor du har en tre fire stol når der du rammer 110 minutter. Ja. Øh, men ja og så er der lige det aspekt som du sagde, at, at hvis de har rødt en forlængt gået videre i Spanien, så har de spillet tre gange forlængt en helt kamp mere. Hmm. end givetvis det finalehold, de så skulle møde. Æm, hvis vi kører til, til kampen spiller, hvem har I så som, øh, som den i, i Spanien og Italien? Skal jeg starte? Det må du gerne. Så ja. tager jeg Pedri? 3 ah. Hvad siger du til hans position? Ah, det, det var bare fed spiller. Altså fed spiller. Nu sad jeg jo og snakkede om det her, med hvor vi skulle sammen sætte holdet i, i den optag, jeg var med for et par dage siden, i forhold til mellem og, og Italien og Spanien, og der havde jeg ham lidt i periferien. Han er i den grad spiller sammen i start <laughs> Men er det, en, altså det er jo en, en kommende stjernespiller i jo. Uh, han er fedt at se ham spille. Altså bare han er 18 år. 18 år. Og han ligner bare en, der bare bestemmer ind på den bane. Altså fuldstændig... Uh ja, altså det her, virkelig det her uh de bolden, så skal nok de til, hvad der så sker. Uh, ja, overskud, rigtig beslutning, og fandt de rigtige rum, og du spille i, og ja... Ja, han har haft en, en rigtig lagerkammerat op øh, på toppen deroppe, så... Hvad kunne du blevet til? Så du den øh, statistik, han havde i går? Han havde jo øh, 55 forsøgte afleveringer i, i... Jeg tror, det var den ordinære spilletid. Og 55 øh, succesfulde. Ja. Så han havde jo fuldstændig en, en... Det er jo sådan en statistik, skal man lige være opmærksom på, som lytter også. Den fortæller jo ikke, fordi der er jo rigtig mange afleveringer, der også er til siden og, og bagudrettet. Men sådan overall, når du så også har... Din øjne har set, den kamp, den har så supplerer det jo meget godt op om, om, omkring, hvilken kamp han har. Men, men det fortæller ikke alene, 55 ud af 55, at det er bare en god kamp. Nej, det gør det. Det var nærmest, han var i en Hvis det var en buskæst der havde 55 ud af 55, så ville man ikke stå og tænke, at uh, wow, det vil man næsten sige, det burde du næsten have. Mm. Men nå, nu spiller op i mellemrummet, og, og er ham, der skal, der skal være med til at kræve chancer og sådan noget. så, så fortæller det alligevel en del, uh, men uh, jeg vil næsten ellers, at den haft to sidst. <laughs> Petri, hvad siger du til, til dig, øhm, Jeg har Olmo. Det var ham, jeg sad med i tankerne efter jeg så kamp Jeg synes også, han tager lidt ansvar her sidst i kampen Jeg synes, han finder nogle gode rum generelt Jeg synes, at han har nogle gode vendinger han, han, han laver nogle spændende ting Han er lidt sådan et wildcard i forhold til de ting, han laver Så det var, den, det var den person, jeg synes, at der sad i min bevidsthed efter og Italien går videre, og I har ikke nogen italienere. Det er simpelthen vildt. Jeg har to gæster med, som, som ikke vælger nogen italienere. Ja. Det må I tænke over til næste gang. Lad os, lad os lukke den kamp og så om lidt i anden halvaj, der dykker vi ned i Danmark mod England.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 Og lad os starte med at stille sigtekornet mod englænderne, som vel ikke overraskende igen er at finde i en semifinal. Efter Belgien, Frankrig og Brasilien, så er de placeret på en fjerde plads på FIFA's verdensrangliste. Og senest tvm slutrunden i Rusland i 2018, der tabte de semifinalen til Kroatien og senere kampen om tredjepladsen til Belgien. Hvad var jeres forventninger til England inden slutrunden, Granskov? Den synes jeg er lidt svær. Øh, men det er fordi, at der spiller noget historie ind. Øh, nu ved jeg godt, du siger, at de var i semifinalen, men det er altid lige ved at næsten holde. Øh, og jeg synes, det er meget... Altså, jeg synes, jeg synes, det er et godt hold. De er altid rigtig, rigtig gode spillere med. Øh, men, men det er bare... Jeg synes tit, det er, hvordan er deres holdet og den har de fundet. Men det er ikke noget, man kan sidde og have en holdning til, inden, der man siger, hver gang de har gode spillere med. Men, men jeg synes, det... Men du kan vel godt kigge på deres resultater inden... Ja, og sige, at det afspejler at den kemi, de har. Selvfølgelig. Øh, og, og den har de jo fundet. Øh, men, men det er bare... Jeg synes, det er et svært hold. Øh, jeg, jeg personligt mere til Tyskland jeg havde, havde forventet mere af dem. Øh, og der kan man jo se, at de er ude. Øh, og har Englander videre. Hvor, Hvor havde du England hen? Det var jo nok i en, i hvert fald, kvartfinale. Åh, så har du også der derinde. Ja, fuldstændig. <laughs> men, men altså... Mine forventninger var 100% Spanien, og så Tyskland som outsider, og så noget Portugal. Øhm. Okay, der kan jeg høre, der er ikke noget Frankrig eller Italien inde over der. Hvor havde du England inde i For jeg havde faktisk, da jeg skulle lave den her power ranking, der sendte jeg den faktisk først ud til, med England som etter. Så tænker jeg, ej, ved du hvad, den, det, det, igen, det, det sker ikke. Altså England igen, som Granskamp siger, høje forventninger, der sker ikke noget og bytter England ned på, øh, på tredjepladsen, har Belgien anden og Frankrig i dig. Hvordan, hvor havde du England hen, øh, inden turneringen? men jeg, jeg, jeg, jeg, jeg havde den heller ikke med til at, være, til, til at nå hertil. Altså, der er en tvivl om, de har selvfølgelig har fordelen af hjemmebane og sådan nogle ting her, men, men jeg skal også sige, da jeg ser, at de skal stå over for Tyskland, der, der tror jeg da også, det blev under stationen. Og, og jeg synes, det er en... Personligt havde jeg da også, at det var en større skuffelse, at... Øh, skuffelse, overraskelse, at det var Tyskland, der måtte, øh, der måtte øh, forlade banen som, som taber, øh, end hvis det var omvendt. Så, så jeg er da også lidt overrasket over at se dem stå her, men igen, altså, det er jo topspillere, det er, det er kvalitet, og det er på hjemmebane og alt muligt, så, så, så man kan jo ikke sige noget til, at de står her, de har jo præsteret øh, med det, de nu øh, kan, i hvert fald deres definition, og så offensivt knaps knap så sprudlende. Øh, men, men jeg vil da sige, at, at at der semi semi nu livet den har jeg ikke set på forhånd. Og det overrasker mig faktisk, fordi altså, hvis vi tager, kigger tilbage til deres gruppe, så var de i gruppe med, med Skotland, Tjekkiet og Kroatien, hvor de får 2x1-0 mod Kroatien, og Tjekkiet og spiller udgjort. Hvad var jeres indtryk af England? Altså i forhold til efter gruppespillet, da vi, da vi så har spillet gruppespillet færdigt, de har en målscore på 2-0. Offensivt sprudler de ikke, men omvendt så lukker de heller ikke nogen mål ind. Og jeg ser det engelskhold som... Det går man lidt an på, hvordan du ser det. Altså, definitivt bundsolid. Offensivt, not so much. Ja, men jeg synes, hvis man ser kampene, så, så er der jo styr på det. Øh, Skotland, den har jo historisk noget, noget helt andet. Øh, den, den synes jeg ikke rigtig, man kan tage med ind i ligningen i forhold til hvordan de er, øh, og hvordan de normalt har kampe. Men jeg synes, de har styr på kampen. og jeg synes også, eller på kampene, øh, og jeg synes, det var fortjent, de vandt over Kroatien, øh, for eksempel. Øh, man kunne godt se, at de har nogle tegninger, og de har altså også med den offensive del. Du, Martin sagde lige, at de er ikke er så sprudlende. Men hvis du kigger på det, det er også noget, vi har snakket om. Altså, de har jo spillerne til rådighed, men det er det, det han mangler at finde, og virkelig løse den. Altså, han har, han har om noget fundet plads til Størling, og, og størling har sprudlet. Men i forhold til, hvad du kigger på, hvad de har tilgængelige spillere offensivt, så, så mangler der lidt. Øh, og hvis de... Hvad er det, du mangler? Altså, nu har vi fået Kane i gang, men det er jo ikke, fordi han sprudler. Det er jo ikke, hvor at det er Tikitaka et to øh, dybe løb og fantastisk. Altså, det, det er jo sådan lidt, det er lidt låst, og så lige pludselig så kommer det af enkeltmandspræstationer. Øh, Størling primært, som har sat nogle mand med hans øh, fodskifte, og så kommer det, øh, og har været, været rigtig, rigtig flot. Men det er jo ikke kommet af, at de offensive har relationerne, og bare det, det sprudler. Lidt som man kunne huske Dwight, øh, Dwight Yorke og Andy Cole i gamle dage. Altså de relationer er der ikke, øh, synes jeg, at, at det ligner det ikke. Det er lidt, altså det er lidt og, og det kan jeg godt frygte, at, at det kan komme, at, at de får lidt mere selvtillid, at nu er de i semifinalen. De er på Wembley, de har fået Harry Kane i gang, Sterling er sprundende. Hvis de så også finder den anden kant, der er det Sancho her sidst, som jo ikke har udløst sit potentiale på landsholdet. De har haft, hvad var det, Sakar eller Sarko, eller hvad han hed? som startede rigtig godt, men som faldt ud af kampen. Altså, de mangler lige en eller to spillere offensivt til virkelig at forløse en sprudlende offensiv, fordi som du siger, de har en fuldstændig solid defensiv. Og der har været styr på det, og de har jo Maguire, som bare går op og vinder næsten alle dueller, øh, som den første og de andre, der lukker af. Øh, så, så det er et farligt hold, og, og jeg synes, at, at se, at de har kemien, altså de, de, de har netop, når man kigger på det, jeg så, jeg så noget sjovt på, på nettet med, at øh, to af deres spiller. Det er jo lige og hvad var der ne West, West Ham lige præcis. Men det er jo måske lige det der har manglet. Men de har vel hvis vi tager de der to seksere så var forventningerne måske inden slutrunden lige præcis som du siger, de spiller lige til West Ham. Men de har vel spillet ret godt i, i slutrunden. De har vel gjort deres opgave to de, seksere. Jeg synes i at Declan Rice altså det er et spørgsmål før tid inden han er på en større adresse. Det er jo klart, det er engelske spillere, der står i en semifinal. Deres prisskil, det, er, det er sat op, og, og de kommer helt sikkert til større klubber. Men det er jo også måske det, der har været, det der har manglet to spillere, der er holdspillere, øh, til at forløse de andre stjerner, fordi alle på Englands hold er jo store stjerner i Premier League. Og altså jeg kan huske et hold, der engang kom med, med, med den ene stjerne efter den anden, som bare slet ikke fungerede. Gerard Lampard på midtbanen, som var de to bedste midtbanespillere på det tidspunkt, kunne slægge sammen. Så man ser bare med kemi, hvor meget det betyder. Og det er jo der, hvor landsholdsfodbold adskiller sig fra klubfodbold. Fordi der kan du sælge en spiller, du kan hente en spiller, og du kan finde ud af, okay, det mangler vi. Det kan du selvfølgelig også med, med landshold, men, men det er bare svært, hvis du har en top-top-spiller, som er fantastisk, men ligner lidt den anden, så det er svært ikke at tage ham med. Ikke? Men alligevel så altså mod Tyskland. Du havde jo så tyskerne til at, til at være favoritter i den kamp, Alligevel så, så de, de slår de tyskerne ud Det er jo også Englands fortjeneste Jeg synes, at de viser noget i det spil som, som berettiger dem til at være Nået så langt i den her turnering her. Helt, sikkert, helt sikkert Og, og, og, og det har jo også sagtens være At det er en strategi Fra Southgate side, at han har sagt Okay, vi skal have en hammerende solid defensiv Fordi så tror jeg på At vi med individuel kvalitet øh, Der er standard situationer mm. Som ja. de jo altid er, er farlige på at lave mange mål på at så, så kan det være nok til at bære dem i, i dem, men de er nødt til at have styr på deres defensive først og fremmest. Og så det kan jo være et strategisk udgangspunkt, han har haft i forhold til hans forberedelse op til slutrunden, at, uh, at det, det, det er, det, de har lagt fokus, og så tror han på, at uh, de individuelle kvaliteter, de bærer, bærer igennem med, og Størling, Foden, uh, Sancho, Harry, Harry Kane, uh, og sådan noget, og så, når kommer med os, nu ser det jo sjovt få to sidste i, i den seneste kamp, og så deres standarder. Jeg der på, at, at det er nok til at lave mål, hvis bare vi lukker af. Ja, de skød jo 75% af deres mål til, til VM Præcis. i 2018. Jeg tror, det var 9 ud af 12 mål, de lavede, som var på standard. Mange af dem var jo godt nok på straffespark, men, men det er jo igen de her små ting, man kan pille ved ved en slutrunde, og så at man får ikke, kan man sige, et større udbytte af det. Ja, ja, altså, det, det, og det gør det jo altid nemmere at vinde fodboldkamp. Hvis det er, at du skal lave et eller to mål, for, for, så er du næsten sikker på at, at vinde. Hvorimod, at hvis du har følelsen af, at du indklasserer i, i hver kamp, så, så, så, så, så tager du også det med ind på banen. Og så skal du virkelig, virkelig have en stærk offensiv. Uh, hvis du bare går ud og så ved, okay, fint nok, hvis de andre laver en, så laver vi to. Hvis de andre laver to, så laver vi tre. Det er de første ålder, det. Hvis vi kigger på uh, i Nations League sidste år så var vi i gruppe med England, Island og Belgien. Og i de to kampe, at vi mødte England, der stillede de op i en 3-4-3. Men i den her turnering, der har de i fire ud af fem kampe, der har vi set Southgate stille op i den her 4-2-3-1-formation. Og det var kun mod Tyskland, at de stillede med en træbarkkæde. Og der snakkede vi om i den udsendelse, vi, hvor vi analyserede den kamp, at det kunne også have været noget med, at man prøvede at matche Tysklands øh, samme formation, som de havde. Hvis vi kigger mod Danmark, hvilken formation tror I så er, at de, øh, de kommer i? Fordi Danmark stiller jo også... Måske, og det er jo det, der er ved det. Han ved jo også godt, at han har også set, Southgate har set at, at Danmark kan variere mellem to, og de kan skifte i kampen. Så hvordan tror du, at, at England kommer ud? Altså jeg tror, det bliver en kamp, hvor Danmark kigger mere på, hvad England gør, og forholder sig til det, end at Southgate han sidder og tænker, okay, hvordan skal jeg stille det hold i forhold til Danmark? Fordi de er på hjemmebane. Det er en semifinal. Der sidder 60.000 mennesker. Jeg tror, de kommer ud som som de har gjort i de andre kampe. Jeg tror, det bliver meget standard. Jeg tror ikke, han tør rykke ved for meget. Så, så jeg tror, det bliver den der firebarkede. Hvad tænker du, Martin? For jeg, jeg tror faktisk, at, at Julman tør at sige, det er sådan her, vi kommer, så må I også indstille os på, på os. Fordi det, var, det er noget af det, jeg har set fra Julman, når man har mødt Belgien øh, i, altså inden slutrunden her, at det var, vi har vores solopstilling. Vi tør godt at spille på vores forser. Og så må Belgien også indstille sig lidt på, på det, man selv kommer med. nu er det godt nok ikke England, men bare for at sige, det er den kaliber af modstandere. Hvordan tror du, at England de stiller? Jamen ja, og, og det er jo det, har en kan, fordi han kunne sagtens på at ændre efter fem minutter. Og så sige, okay, nu gør vi sådan her i de første fem. Eller, og så se, hvordan de kommer ud, og så ændrer vi bare. Og der, der tror jeg, at vi har nemmere ved at ændre over i formation, hver AC kan spille som han nu kan, som, som enten som sætter eller som stopper, om det er en 3 eller en 4 Hvorimod, hvis, hvis hvis, de går med en 3 med så kommer de til at have to vindparks, og, og der kan jeg ikke rigtig se, jo, altså, selvfølgelig så kan jeg Walker måske ikke spille noget her midt bag, men det vil i hvert fald være at gå på, på mye foran til at sige, så har de i hvert fald indstillet sig på modstanderen. Så, så jeg er helt rigtig enig med Granskov i, at jeg tror, at han, han, han spiller, som han har lyst til at spille, og så skal han i hvert fald ikke have... Har på Portland, at han indstillede sig efter Danmark. Så jeg tror, de kommer med en firebagkæde. Det tror jeg. Som de har gjort i, ja, i de fire og den er fire, to, tre, ikke? Hvis vi nu skulle være flugen på væggen inde i Englands omklædningsrum, og man sådan skulle kigge på, hvor Danmark kunne gøre ondt på England hende, rent offensivt er det jo ikke, fordi vi sprudler, selvom vi faktisk har lavet en, en del mål, men det er jo kommet sådan set over hele banen, og vi snakkede også om i en af de andre udsendelser, at det er mere holdet. Danmark er mere holdet frem for de her individualister. Hvor tror du, at de øh, er i gåsøgene bange for os øh, rent offensivt? Altså jeg synes jo, hvis det er, du kigger på, på vores... Og det, det, og det kommer ikke an på, hvordan vi stiller op. Havde det været Yusuf Poulsen og Braithwaite, så var det farten. Den der, at, og det er sådan lidt en, en, en underlig måde, de gør det på, fordi det er jo ikke husmandsfænder og driblinger. Det er bare ro power og gå på mod. Og, og det kunne godt gøre rigtig ondt på dem. Øh, og jeg har siddet der og tænkt også... Hvad sætter han offensivt? Fordi altså, vi har en dolbe, der har lavet tre mål. Den dykker vi ned i om lidt. Okay, jeg, jeg venter med den så. Der dykker vi ned i, i startelveren. Ja, men, men jeg synes, altså, når, og det er det, der er så svært, når, når man snakker Danmarks kampe, fordi så ser vi kamp mod Tjekkiet, øh, hvor vi spiller lange bolde, fordi at julen, man har set det der rum, der er, og der kommer løb fra, fra, fra Damsgård. Men hvor er de rum mod England? Fordi det er jo der, hvor man gerne vil være fluen på væggen, det er jo netop, at du kigger på en defensiv, som er klart den bedste, øh, hvis man kigger på det. De har ikke lukket nogen mål ind. Hvor er de rum? Og jeg synes virkelig, kvaliteten hos England, altså jeg sidder ikke og føler, at, at, at deres bak skal være nervøse for vores svart. For eksempel, fordi de er rigtig dygtige. Øh, hvem skal matche Maguire's øh, duelstyrke. Men er det så ikke at fjerne, er det så ikke at, ligesom, ligesom Spanierne i går, de prøver at, at, at ikke at spille på Chilini og Bonucci's fysik, og så prøver de at spille et andet element ind. Så og vi det skal vel ikke spille på, på vores fysik imod de her to øh, medforskere? Det skal vi ikke. Og det er det, der bliver rigtig spændende, det er jo netop at, at finde ud af, okay, hvad gør han? Fordi jeg tror, han, han kan finde på at ryste på han øh, i forhold til os at se, hvad har vi at spille? Altså, hvad, hvad er tilgængeligt? Hvem har noget at skyde med? Fordi vi skal ud, og gøre ligesom mod Belgien, hvor vi kommer som skudt ud af en kanon. Øhm, fordi at de har haft en, en nemmere kamp sidst, de har haft længere restitutionstid, og det bliver en kamp om, hvem der har mest at skyde med i benene. Jamen, lad os bare vende blikket mod, mod de danske drenge, som altså står i den første semifinale siden 1992. I seneste kamp mod England, da vi vandt 1-0, der havde vi bolden 56 procent af tiden, det var så godt nok en kamp, hvor Harry Maguire fik rødt kort, så det ændrer selvfølgelig også kampbilledet. Øhm, I den kamp, der endte 0-0, der havde vi omvendt 44% af tiden bolden. Hvilken kampbillede tror I, vi får i, i den her kamp? for det andre, det var, der var heller ikke nogen tilskuere, Det var ikke en EM-slutrunde. Øh, nu står man på Wimbledon lige pludselig med, med 60.000. Det er noget helt andet noget, end det, vi har været vant til, men hvilke kampe, du tror, du, vi får, Martin? Jamen, jeg, jeg tror at en anden, at de vil komme ud og sætte så hårdt på os, øh, forsøge at, at, at presse tempoet op øh, og, og et eller andet sted sørge for, at, at vi kommer til at forsvare rigtig meget. Uh, jeg synes også, det var specielt de første 10 minutter, inden han uh, i, i, i den seneste kamp mod Tjekkivet, at uh, der kommer vi også til at så meget dybt i banen. Vi har, vi har lidt udfordringer med at forsvare indlæg. Uh, de de, de brænder lige pludselig mange... Uh, tjekkerne bringer mange folk i, i, i boxen ikke, på deres på indlæg, som, som, hvor vi har svært ved at komme ud. Uh, vi får lidt mere ro på det, da, da vi går tilbage til en, en træbavkade for Asien ned igen. Ikke? Men, men, men jeg, to, jeg kunne forestille mig, at uh, hvis jeg var eneste landstræner, så ville jeg også gå ud og sige, prøv at, at vi skal have publikum med os, vi skal have Wimbledon med os. I bliver, vi bliver nødt til at gå ud og bare køre på, køre på, køre på. Få danserne til at forsvare øh, ja, indlæg. Jamen, hvor, hvor tænker I at omvendt? Fordi hvis vi i Julmans, hvis vi sidder som fluen på væggen i julmands hvor kan vi så gå ind på de her englænder? Fordi du snakkede om lige før det her med fysikken, men jeg kan også godt se en venstre bak, som måske ikke har så meget fart i, i Luxor. Der, der er der noget bagrum, man kan udfordre. Ja, helt sikkert. Og det, man skal jo finde de rum, og den, den løsning, der kan være, og det vil være en af dem. Og jeg tror også, at historisk har man set ham, at han, han kan godt lide, når det kører, og han ikke skatte store, og der er ikke rigtig nogen, der skal bestemme over ham i forhold til, at han har lidt frie tøjler. Så hvis man kan isolere ham og virkelig køre på, så tror jeg ikke, han synes, det er sjovt. Lad os bare hoppe ned i, i hvordan I tror, at han vil stille op rent formationsmæssigt. Vi har set Vestergaard have lidt udfordringer. I de andre kampe, hvor blandt andet også mod, uh, mod Belgien, hvor Belgien ligger Lukaku ud i hans side, og, og det er jo netop der, hvor der så opstår nogle huller. England, de har jo muligheder for at spille med Størling, Sakar, Rashford, Sancho. Ja, yeah. der er også Grealish, uh, Foden. Alt efter, hvem han og det er jo klassespillere hele vejen rundt, <laughs> uh, som kan lidt af hvert jo. Uh, Fl flot navn. Ja, det er jo det nogle meget flotte navn, han, han råder over. Hvad tænker I i forhold til til information Tror I bare, at han går videre, som, som han har gjort her i de, i de andre kampe med, ja. med en trebakkade? Ja, det tror, jeg, han det tror jeg, han gør. Og netop også for at have muligheden for at ændre til, til en firebakkade, hvis det er det, han, øh, han føler, at, at, at der giver mening, når det, han ser det eneste hold kom ud. Så det, det tror jeg, han gør med. Tænker du også det samme, Grænskov? Ja, det gør jeg. Og hvordan, øh. hvis vi så bare lige skal kigge, de har jo Harry Kane, de har lukket Lukaku ned, men der lagde han sig så over i den anden side. Kane har ikke den samme fart, og han er måske også mere stationær en omkring midten, prøver at finde de her blindsides. Hvordan skal vi øh, hamle op med, det er en af ja, top tre, fire stykker verdens bedste angriber? Helt sikkert, at hans spil er uovertruffen. Øh, men det, det bliver spændende at se, hvordan han løser det. Øh, vi så mod Tyskland, hvor jeg tror helt sikkert, at han har haft en lidt mere bundrolle, hvor mod Ukraine, nu ved jeg godt, at de scorer hurtigt, og kampen var lukket, men, men der kunne han gøre lidt mere det, han, altså det man kender ham for. Hvor han også laver mange sidst eller kommer til de situationer, hvor han kan lave sidst. Jeg tror, at han bliver nødt til at være lidt bunden faktisk, fordi at hvis han kan fokusere de tre midterforsvarere, så vil det give plads. Og det var også det, vi så mod Tyskland. Altså han gav plads til andre for så ikke rigtig selv at være i spil. Men pladsen når man spiller med en træbar så er der vel også større områder. Eller større mere plads, kan man sige, mellem den centrale, som hedder Kær, og så ud til begge sider, i forhold til, at de der sidestopper, de også har deres respektive sider, at skal dække. Så der er, noget, der er vel noget mellemrum, øh, som, som Kane øh, kan udnytte. Det er der, men, men den, er, den er svær, når de er tre. Øh, altså de jeg ved ikke, om I så stikningen, han får mod Ukraine. Snen vil jo ikke være der mod et, et træmandsforsvar på den måde, som vi står. Og jeg synes også, at kvaliteten er jo, er jo fuldstændig anderledes i vores forsvar i forhold til Ukraines. Men, men jeg tror, at det vi skal passe lidt på med, det bliver vores baks. Jeg synes, de har både størling, og så de andre kanter, de nu har, alle sammen er kvikke på fødderne. Og det er der, jeg tror, vi skal passe lidt på, fordi Kane er så sindssygt dygtig til at finde rummene og løbne Så hvis det er, at de får den plads og kommer rundt, så er det at ligegyldigt, hvor mange altså, der forsvarer, så kan han blive farlig. Og han har selvtillid nu. Man ser også hans hovedstød, der går mellem benene på målmanden. Den har han ikke skåret på, hvis han ikke har scoret de andre mål. Så, så det, det det, der kan gøre en lidt nervøs. Selvtillid, det er Aula selvtillid. Lad os hoppe ud i, i startelveren, som I har den. Der er jo aldrig nogensinde noget spørgsmålstegn omkring uh, Kasper Smeichel. Han står på mål. Trebakkæden. Er det bare uh, AC, Kær og, og Vestergaard igen? Ja, det, det, det tror jeg, han går med. Det der er ikke der noget med. igen. Jeg spørger altid, om der kunne være et eller andet med, med Vestergaard. Hans fart nu her, hvis han står for en støvling, så har folk, der vil udfordre mere i, i dybden. Om der overhovedet kunne være nogle overvejelser i at gå anderledes. Men det, det tror jeg ikke. Ikke på det her tidspunkt i turneringen, det, det kunne jeg ikke forestille mig. Han, er, han har totalt også spillet rigtig gode kampe, øh, efter at, at han havde de her imod med, med, med Lukaku, som, som andre også har haft. Så nej, det, det, han har spillet sig varmere og, og øh, har haft succesoplevelser her i de sidste par kampe, så det, så det er overbevist om, at han i igen. Du har ikke, men det, det siger vel også meget godt i forhold til, når man er så langt ind i en turnering, og man er i en semifinal, og han har det er jo det her hold, han har stort set har spillet med hele vejen, så laver man vel, heller ikke om, af den grund... Altså, det er vel det der med, at never, changing, never change a winning team? Altså, jeg, jeg vil sige, uh, det er i hvert fald frisk gjort, hvis der er en dørre julmand og, og, og ændrer noget. Og igen, den her mulighed for at kunne gå over i en firebagklæde, det, det tror jeg også bare til, altså, tiltaler julmand, at han kan ændre. Uh, Men det han, ved og måske. Han er mere moderne i sin tankegang, end meget det der never change a winning team. Uh, der er meget taktik, og han, han, han tør. Altså, jeg kan huske kampe, hvor vi... Altså skulle med og rende, så ser du en eller anden øvelse med, okay, bum, bum, det er der rummet er. Og så laver vi lidt træning, og så spiller du kamp, og så er du bare sådan, hold da op. Der er. Lige præcis. Ja. Altså, og det, det, det, virke, det kan være simpelt, men han, han tør gøre det, han tør sætte spillerne op til det, og om noget, så har vi jo intet at tabe. Og de tør godt, altså det er jo ikke, vi er jo ikke der, hvor man siger, okay, at, at vi er så store navne, at vi vil ikke lytte på, hvad træneren siger. Jeg er endnu større på klubbold og whatever. Altså, de tør jo godt at gå ind og så spille på Englands præmis. Hvis rummet er der, hvis vi kan straffe de der steder, så tør de godt. Men jeg tror rent personligt, på navnene vil han ikke skifte det voldsomt. Og det har noget at gøre med, at han føler sig tryg ved det. Men jeg tror, der kommer til at være meget i kampen, som han kan pille ved. Det er også utrolig simplificeret, når man siger det der med never change a winning team, ja. der ligger jo så fandes meget i det. Der er bare mange, der vælger at bruge det, fordi ja. det er sådan en, en let floskel at fyre af i forhold til, at det, det kører. Men selvfølgelig ligger der en masse taktiske overvejelser bag. Øh, og bare det, man har vundet en kamp, der kan man jo sagtens ændre i forhold til. Hvis vi hopper et led længere frem, øh, der, nogle af de store spørgsmålstegn, der har været også i, i de andre kampe, det har jo været, hvad skal jeg afgive pladsen på, på højre vingbærk, fordi han var syg Antager jeg, i første omgang, stryger greb chancen til den her kamp nu her. Hvordan øh, højre vinkbakks, kan det være stryger eller hvad? Eller indtræde? Jeg vil gå med, med, med stryger og med ele på vinkbakksene. På, på øh, og, og igen, som jeg også... Jeg havde også stryger til at starte ind mod Tjekkid. og rigtigt. Og jeg synes, det var, fordi han har gjort sig fortjent til det. Og, og det synes jeg, han har igen med, med den kamp, han spillede. Så, så, så det synes jeg, at, han, at de to, de skal spille. Og hvad er det igen, hvis vi bare lige... Du nævnte det godt nok også sidst, men hvad er det, du får anderledes, hvis Stryger er en, en, en vas Vaz måske bedre på, på bolden rent offensivt? Ja, det var jo lidt... Øh, jeg kan huske, at øh, jeg tror, det var Jan, der, der sad og, og snakkede lidt om at det her med, hvis det var, at checkeren kom til at stå lidt dybere og, og, og sådan nogle ting, så ville vi bruge vas og, og hans boldomgang til at åbne det, det forsvar op. Øhm, jeg, stod, jeg har så meget power. Uh, og, og det tror jeg, et eller andet sted er meget rart, at det er ham, der er ikke forsvaret, når nu Lutz Shaw, han, han elsker at være så offensiv, som han gør, og uh, uh, uh, uh, der, der vil jeg være trygt ved, at det er den der slår ham ned. Og over på den anden, der, der er jo ikke noget spørgsmål, om, om det skal være male, men han kommer til at stå over for lidt en eller anden kaliber i forhold til nogle af de andre kampe. Det kan måske bremse ham rent offensivt male. Jeg vil sige, at, at lige ham med det EM, han har haft, det er sådan et, altså det det med lukkede øjne og bare fuld fart fremad. Jeg tror ikke, han er bange for nogen, men der kan komme noget taktik i det, som man så mod Tjekkid, hvor de, de lagde en mand ekstra over og egentlig stoppede meget af hans fremdrift. Men det tror jeg bare ikke kommer fra England sådan rent taktisk, at man siger, okay, vi har ekstra fokus på ham. Men der kan man så måske sige, okay, hvis de får, får løst deres potentiale på, på, på højre kant, en, der har en rigtig... Altså, Sarko startede vanvittigt mod tyskerne og vendte begge veje, og de kunne slæg, Altså, der gik lige et par minutter, og hvor man tænkte okay, han kommer til at brænde fuldstændig igennem. Og så fik de så styr på ham. Altså, har en, en spiller den kamp, altså, så får Mæle det svært, fordi hans udfordring er defensivt. Øh, og så kan han ikke bare køre frem, som, som han gerne vil. Eller, altså, som han vil. Men, men, men det er jo en af de der, hvor... Hvem sætter det første træk? Fordi hvis han ja. også får etableret sig selv rent offensivt, ja. så må Englands højre bak også indstille sig omvendt. Fordi han efter, de kommer også til at efterlade noget rum som vælger. Det, det er rigtigt. 100 ja. ved og det, er jo, det, er jo, det er jo skak nu, når vi er der. Altså, du kan ikke bare køre på, og jeg tror, han bliver lidt mere afventende. Øh, og det var også lidt det billede, man havde mod Tjekkiet, men der var noget taktik i det. Men, men jeg tror, det bliver lidt det samme billede. Jeg tror, at når han kommer frem, så skal det være med kvalitet. Men det kommer ikke til at være mange gange i løbet af den kamp. Forhåbentlig, håber jeg det, men, men jeg tror, det bliver lidt mere tilbageholdende. Hvis vi kigger på de to uh, centrale, Højbjerg og Delaney, som uh, jeg vil våge påstå, jeg vil ikke helt mine børneopsparing på, at I har de to ind på midten. Uh, de skal stå over for Declan Rice og Calvin Phillips. Det er måske typer, der langt hen ad vejen minder om hinanden. Det bliver uh, slaget om midtbanen, der skal, der skal slås her. Hvis jeg kigger ned sådan spiller for spiller, vi gennemgik den her den anden dag, så synes jeg egentlig, at det danske du her er, er bedre end det engelske sammen. Men de får en utrolig vigtig opgave, som i alle de andre kampe, at dække store områder på banen. Hvordan, hvordan tror du, at deres slag ind på midtbanen kommer til at gå? Ja, det gør de jo. Det gør de jo selvfølgelig på en, på en lidt anden måde nu, fordi man kan sige nu står du også over for to mid som nødvendigvis ikke ligger og spiller i mellemrum, og vil ikke og mm. vende og dreje. Så det kan altså her der kan man sige, okay, der kan man måske godt være endnu mere aggressiv. Hvad gør det anderledes, hvis du lige skal sådan I, for, I foran til at være centreret en så kan man sige, okay, du, du, du kan lidt lettere gå i hårdt pres, fordi du er et nervøs for på samme måde, som vi for eksempel så i går med, med, med Ommu, der lå og, og venter og drejede, som det passer ham, eller Petri, der ligger og venter og drejer. Det er jo ikke det, du ser for de her to centrale midtbandespillere fra England. Så, så, så, så det Delaney kunne jeg godt forestille mig, at han måske får lidt mere øh, altså go i, i, i forhold til presset, øh, men samtidig, så, så skal man selvfølgelig også være opmærksom på, at, at, at, at specielt Stirling sat lidt af de rum, det er så vi efterladet, øh, måske på, på, på indersiden af, af vores vindbaks, øh, mellem central med windbags, og vindbaks, altså det er jo de rum, vi skal have lukket ned, fordi at det er der Stirling godt kan lægge, mm. lidt at i. Øhm, og er jo ikke en typisk kantspiller, der bare ligger så ude på kritstrand og på, at han får den. Så der er en tvivl om, at, at det de der overvejelser, der er man han gør sig i forhold til, hvor hårdt kan vi gå i presset, øh, samtidig med, at vi ikke må, må efterlade rummene til, til deres kanter, øh, der, der ofte kommer ind i banen. Ja, eller hvis de stiller med, med Foden, som de gjorde i den, i den første ja, kamp. Foden kan jo godt lide at, at finde de her mellemrum, Grealish det samme. Præcis. Så, så der, der er det måske noget mere Daniel Olmo som, som søger de her, det her mellemrum mellem Forsvar og Midtbanen. Det gør jo også, at hvis det er sådan en type, og hvis de finder det her mellemrum, at man fra Delaney i Højbjergs side måske har sværere ved at sætte det pres på Declan Rice og Calvin Phillips. Altså, det er jo helt tiden en balancegang, hvor man skal være henne. Og det er jo det, altså, der skal jo virkelig være afstemt. Er det, så, er, det så, er det så en af de tre stopper, hvis det er, at han ender med en træbaftal? Er så en af de tre stopper, der får lov til at bryde? Og så siger okay, så er det jer, ja, der følger den her kant, der kommer ind i banen, og så må vingbakken følge overlappet fra ja, man, eventuelt bakken? Hvad gør man sådan rent, hvis man skulle dykke ned i det rent øh, teknisk og taktisk, hvis der hvis en, lad os bare sige Stirling, han ligger sig i det her mellemrum, mellem Kær og så Delaney og Højbjerg. Hvem er det, så der tager sig af en, nu siger jeg bare, få den. Jamen, altså personligt som spiller, så elsker jeg jo og, og, og, som, som kant og så komme ind og finde det der mellemrum der, og så ligge og operere i rummene, hvor der er, at man et eller andet sted sætter modstanderne i tvivl om, hvem er det, der egentlig skal gå i pres. Og det er også derfor, jeg siger, at jeg er helt sikker på, at human, den formation, han vælger, så er det, fordi der er en 100% plan med, hvem der skal gå i pres. Og om det så er Kær, ligesom vi så med Lukaku, hvor det var, okay, hvis Lukaku falder ned i banen, så må Simon Kær gå med, og så falder AC der går ind under. Så er det sådan, der, det Fordi det, det, du kan tillade dig, hvis du spiller med en trebagkæde, går han med en toerbagkæde og ligger... A, C, måske som en sekser i, i bunden, jamen, så er det selvfølgelig hans ansvar at lidt at sørge for, at, at, at, at Stirling eller få Foden ikke ligge og vinder, øh, for en firekanten derinde. Så, så, så det er, igen, altså, jeg ved ikke nok til det, har ikke studeret en eller anden nok til det, at kunne sige det, men det er de overvejelser, Hjulman, han, han sidder med det der slindshul Det er også bare som lytter derude, fordi det der med, hvis det, man kan godt være, at man sidder derude, og man tænker, ja, kære skal bare skubbe op, og du siger, så skal de to andre lukke af bag ham, AC og Vestergaard. Men så op Altså så efterlader det noget, noget plads ude på siderne. Og, og det er jo lige præcis de her små, små, små ting, som går. Altså det her, det kan jo ske på to sekunder, ja. de her, som englænderne så vil udnytte. Ja. Uh, og det er jo så derfor, at det, at det er topfodbold, kan man sige. Hvis du tager et lidt længere frem og kigger på de, uh, på de tre angriber, som uh, Danmark har, så gik de sidste kamp med uh, Martin Brethwaite, uh, Kasper Dolberg og Damsgaard. Hvem har du som, uh, som de tre op foran Gransgaard? Så det er der, hvor man måske godt kunne sige, at der, der kunne ske lidt. Øhm, som jeg husker ham, der synes jeg faktisk, at han havde lidt det der med, at når en spiller scorer mål, så skal du ikke stoppe det. Øh, så, så jeg tror Ramte det nogensinde dig dengang? Ja, det gjorde det. Okay. Det gjorde det. Jeg kan huske, at jeg skulle engang fire kampe i streg, hvor han sagde, at han havde egentlig ikke havde planer om, at jeg skulle spille øh, lidt atypisk. Men øh, han kunne ikke tage mig af, når jeg scorer. Og det er det, du, det er det, du tror med Dolberg nu her, at han, at han kører videre det på, den, på det run, han har? Det tror jeg. Jeg tror ikke, at, at, at han kan... Det, det er rigtig svært at sige til en angriber, fedt, du scorer mål, og du har selvtilliden, men jeg vil gerne have, at du gør det fra 60. minutt når du kommer ind. Fordi der sker bare nogle mekanismer i hovedet, øh, og det, det, det kan godt være lidt svært, og det tror jeg ikke, han tør. Så du, du... Og det også, man kan også sige, altså hvis du så tager over en sæson, så er det måske lidt nemmere at argumentere for, lige præcis, at Ar, ja. i den her kamp her, så starter du næsten. Og så i det Men han har været øh, årsagen til Men man kan så sige omvendt, jeg har også haft Han, mm -hmm. øh, der blev jeg kampen spillet og scorede to mål, og der startede jeg igen næste kamp. Så så er det sådan, <laughs> jeg, jeg ved ikke helt... Øh... Men, men er det ikke også det, når vi, vi snakkede lige før, for, for en fem minutter siden, om det her never change a winning team, ja. øh, halvøjsa, hvor det var, at... Kan, hvis, det var, hvis det er, at han ikke føler, at Kasper Dolberg passer til, til, til Englanderne i den her kamp, og han måske heller vil have, hvad ved jeg, Jonas Vind, eller, eller nogen af de andre, jamen, så skal man da heller ikke være plej for at ændre det. Fordi det, Grænsgård siger, det er at udnytte en spillers flow, men hvis spilleren ikke passer til kampen. Helt sikkert. Så er det ja, ved, at... Og det tør han. Men det er bare sådan, som jeg kan huske ham, så, så tror jeg, at Dolbær er sikker. Øh, det er trods alt tre mål, og det er gode mål, han har lavet. Og han, altså han er et næstør, og jeg læst en artikel, hvor han faktisk sagde det inden Dolberg skårede der mod, øh, mod Wales, at, at han sparker en til træning. Og det er jo det, der siger noget om, at han ser tingene til træning. Og det er der, hvor at det kan være svært at snakke om, okay, hvad kommer til at ske? Fordi han går meget op i, hvad der sker til træning. Kan man spille sig på? Helt kamp? Helt også til en slutrunde? I træning? Jeg vil ikke tro til en semifinal Det tror jeg ikke, på Vel, så vil man virkelig brænde en god træning af. Ja, altså, altså altså lad os nu bare sige Jonas Vind. Ja. hvor man kan sige, okay, det er måske lidt alternativ. Altså nu har jeg også lidt tænkt, Okay, hvis nu Dolber ikke havde været så varm, havde han så lagt dammskåret i den, som den her falske nier, lidt ligesom vi så en gør i går, netop det vi snakkede om, ja. at søge væk fra de her to stopper her. Jeg tror overraskende, det vil være offensivt, hvis han kommer med et eller andet. Mm. Øh, ligesom ja, også du sidder og præcis. snakker nu. Og, og, så, så måske kan det være, at han lægger i centralt, og så siger du okay, så, så vender vi trekanten lidt om, så er det Damsgaard, der spiller den her lidt 10'er Eriksen-position, og så har du äh, Brathwaite og Dolberg på top, og så har du lidt en, en, en 3-5-2-agtigt. Øh, og så, og så spiller, du, øh, spiller du den på den måde, og så skaber du et, et overtal i forhold til Englandernes to centrale midbandspillere, og så kunne man jo håbe på, at Damsgaard han kunne ligge og finde i de der mellemrum, som vi lige har snart om, mm. og dem. Det kan man også sagtens. Tror du, som venstre kant. Tror du, han kunne finde på det? Fordi det vil jo også være en af de her skaktræk han ville tage indkampen, som vil overraske Gary Southgate, som jo har set Dolberg på Redskirt Damsgaard spille. Ja, ja, og, men altså man kan også sagtens gøre det som venstre kant, hvis det er, at... at, at aftalerne er på plads i, hvem er det så, der deler Damskovs position, hvis vi mister Bolden ja. hvis det er, at han har fået lov til at spændere lidt rundt. Øhm, så så, så jeg, jeg, tror, jeg tror, han vil komme med et eller andet, ligesom du siger, jeg, ja. jeg, han, han vil forsøge at sige, okay, vi skal ikke bare spille en mod en fysisk. Nej, også fordi jeg noget. synes, uh, mod Tjekkiet, som netop havde et fysisk forsvar. Det var fint, og det var flotte mål, vi laver, men det er en standard efter 5 minutter. Det ændrer fuldstændig kampbilledet. Men jeg synes offensivt fik vi ikke satt os igennem. Jeg synes heller ikke, der, at kommer ind i forhold til hans fart og speed, at vi får sat os igennem. Så jeg tror, det er det, han kigger på. For defensivt sad vi netop at snakke om, at der havde man egentlig ro på, selvom Tjekkiet havde scoret øh, til 2-1. Så, så det er også den følelse, jeg tror, Junmands sad med. Det er, at der er et eller andet, han kan ryge med offensivt. Fordi de jo endnu mere fysiske England. Yusuf så, så har... ændrede vel kampbilledet en smule, da han blev sat ind mod Tjekkiet. Ved jeg, han udfordrede? I, uh... Det gjorde han, men han lykkedes ikke rigtigt med det. Uh, han lykkedes med at komme frem, men, men det var ikke, der var ikke kvalitet nok på, på de afslutninger. Uh, og jeg synes, han mangler lige at tage den... Han mangler lige selvtilliden faktisk til at tage den en meter, to meter tættere på, og lige gå ind og så... Der synes jeg, du er ondt mod Yusuf i den kamp. Fordi, men, men, men det er jo fair nok. det er Jo, øh... jo men forhåndtaget er frisk, og jeg synes, at, at Tjekkedes, de var tunge. Øh, altså, men, men der sad jeg også, så så vi en Cornelius mod Wales, som kommer ind og, og mod britisk forsvar virkelig og sætter sig igennem. Og jeg ved godt, det er pisse nemt, når man er forhånd, øh, på den måde, og Wales faldt sammen. Men det var også nogle overvejelser, han kan gøre sig. Mm. Øh, men hvis i skulle gå med, det, det skal jo, så havde tre angriber her. Jeg, jeg tror, kan jo det... sige Dolberg som den ene, ja, jeg og tror, så de to det... andre. Jeg tror, det bliver det samme, men... men jeg tror netop, som Martin siger, jeg kunne, jeg kunne godt se det der, at uh, han, han ligger dem tættere på hinanden, og så uh, får skår til at, at skulle falde ned i rummene. Hvad, uh, hvis du skulle lægge hovedet på blokken? Havde jeg nu set Jonas Vind træne, og havde jeg set Jonas Vind bare brage dem i en uges træning? hvor men han bare det, har smagget men, ind. Øh, så øh, kunne øh, jeg bare godt se, ham og står ligge derinde, og så bare søge væk fra de her øh, stopper her, og så kunne du have Dolberg på top, og så... Øh, kunne og, du godt eller, det alligevel, i forhold til bare, det, at det, det, det er træning? Jamen, han kunne godt finde på det, altså han kunne godt finde på det, fordi sådan er ja. Men der er jo ikke mange træninger inden. i løbet af en, af, det ikke. Af en slutrunde, det, som er... Som, altså nu, nu... Nu har jeg ikke været til en slutrunde, men i, i forhold til, at, <laughs> at kampene ligger så tæt på hinanden, og man hører jo tit sige, at altså, det, er, det er jo meget få træninger, at det er, kan 24 spillere, der An er klar mod hinanden. Jamen, det er rigtigt nok, men du behøver ikke at være alle 24 spillere på banen, for at se, om en spiller er varm eller ej. Altså, et intervalspil, kan ja. det være nok, til at sige, okay, ham der, han, hvis han... Er der en, der brænder fuldstændig igennem, mere? Ja. Ja. Præcis, præcis. Men er der ikke... Nu jeg prøver jeg at udfordre. Ja. Der er også noget, der hedder træningsspillere. Kamp, det er noget andet. Uh, Jonas Wind, er ikke ligefrem, han, han spillede jo første halvlej mod Finland i den første var ikke god, men man kan sige omvendt... Det var der ikke uh, nogen, der var... Nej, man kan sige, at alle kan jo spille dårligt i en halvleg. Så han er, ikke, han, er, han er ikke i flow, han er ikke i form lige nu her. Er det ikke også farligt at satse på et kort, som, som kun til træning har været Jo, jo det kan du sige. Øh, men i den vi kender jo ikke Brathways' fysik, hvor er han... Altså, han har virkelig arbejdet hårdt, han har virkelig arbejdet hårdt. Er det sådan en, hvad man siger, okay, hvis vi skal ændre kampbillet øh, til sidst, så har vi Brathways og Yusuf til bare lidt at trykke på. Øhm, hvorimod den er lidt sværere at gå den anden vej og så sige, nu sidder vi nogen inde der kan spille. Mm. Men men men i den altså jeg jeg Hvem synes går den er med? svær. Ja men du ikke, fordi det kommer jeg, til jeg, at... jeg tror han går med jeg tror han går med den sikre med breakthrough i den, fordi den er en helt dol dolbe breakthrough og og damsgår, og, så, og så så har han nok fundet noget der. Men men men i den havde man set Jonas vindtræner og havde man set at han var brandvarm. Det kunne bare være Fedt at prøve at se om man du finde et, et, et skattrigt til til de her stærke ringlener. Ja, jeg, jeg tror ja, også for udsendelsen, Det er går god rådmand sikre. Men men jeg tror bare Jonas Vind og det er lidt tilfældigheder. Men, men at starte ind i den første kamp og så egentlig være den sidste i køen nu. Ja. Øh, den er benhård og det er jo ikke fordi han selv har gjort det. Det er bare omstændighederne. Ja, men det, vi, vi, vi, han har jo faktisk udtalt øh, julemand, at Damsgaard og Vind, de, søger lidt de samme rum, mm. og Damsgaard har haft en fantastisk slutrunde, efter, efter han ikke startede indtil at starte med, så han har jo faktisk lidt elimineret vens muligheder for at kunne spille sig ind i den her slutrunde. Ja. Så det er jo lidt det, du siger. Ja. Det er jo faktisk ikke helt bare Vind, der har spillet sig totalt nej, ud. Nej. Det er sådan en blanding. Altså kampen mod Finland kan du bare glemme, fordi det, den er unik i, i dårlig sammenhæng. Men, men det er jo omstændighederne. Og ikke fordi han ikke selv har, har gjort det, hvor man siger, okay, nu har han fået fire kampe i streg, uden at score, uden at være helt væk. Altså sådan har du ikke været. Og jeg synes også bare, at man ser lige pludselig, når så sætter han en anden en ind, Cornelius ind, og som gør det godt, og så er han måske i tankerne til, at det er ham, vi sætter ind. Så lige pludselig bliver Yusuf skadet, når så er nogle andre, tager chance. Det er bare omstændighed, og det, det er så komprom altså det, der er så mange kampe på kort tid, at du har ikke tid til at gå og pleje og nøse. Og så sige, Nå, men om tre kampe, der kommer et hold, hvor det skal du holde dig skarp til. Det er Fordi... vel fordelen også ved Julman at han har øh, så forskellige typer, helt, han kan sætte ind Helt i sikkert. Helt sikkert. Øh, og så er det bare, hvem, hvem, hvem tager den, når du har den? Altså, hvem tager chancen? Øh, og det kan man jo sige, at har gjort. Og jeg tror også bare, at, at han er jo eksemplet på en spiller, som Julman godt kan lide. Det er jo en, en typisk Nordsjælland-spiller, som han også har haft dengang og kan huske, for han var... Altså, helt, helt lille, ikke? Jeg synes, han er den bedste relationsspiller i truppen, Danmark har. Altså, Damsgaard. Helt sikkert, helt sikkert. Altså, han er jo fuldstændig fantastisk, og brændte jo også Superligaen af. Øh... Så ja, men, men det betyder da noget, at han også kender, eller Kasper, at han føler lidt, at det er ham, der har fået ham til at, at virkelig at shine. Så, så på den måde er det jo også lidt ærgerligt for vind kan man sige. Jeg plejer altid at spørge, og det har jeg gjort i de fem foregående kampe, at vi... Øh... Hvis vi kigger på Andreas Gård Olsen, hvad er hans berettigelse i, i sådan en kamp igen? Som, hvis man har hørt nogle af de andre udsendelser. Det var en mand, der brændte Østrig der af, han, da der han virkelig spillede en flot kamp. I nævner ham ikke engang, som ja. var en af de to... Uh... Og det er igen omstændighederne, synes jeg også, omkring ham. Øh, der, der sker det, at der er nogle andre, der tager den. Øh, der kommer nogle skader til, til Josef Poulsen, var jo den første, man ville sætte på, på, på kortet, øh, offensivt. Sådan historisk set, men også bare, hvordan han... At jeg synes, han gør en forskel offensivt i kampene. Hvad hans power? Det er ikke altid det lige lykkes med, med flot spil, men hans power, hvor at, at den... Så, når man, så, så får han et slag, ikke? og så er der andre, der tager over. Og det det, der er så ubarmhjertigt ved fodbold. Fordi er, sådan, er. <laughs> lige, Ja, lige præcis, men, men nu sidder vi og, og tænker ikke, at han starter inden. Men så tænker jeg, at det er ham, der kommer ind. Og så lige pludselig, så, når, hvem skal så bagefter? Der har du en Cornelius, hvis det er, at, at det hele brænder på. Han vil kunne hætte den væk defensivt på standarder, som godt kan blive, kan, kan blive rigtig vigtigt. Offensivt, hvis der bare skal hældes ind i forsvaret og en, der skal kunne gå på. Jeg ved godt, at så er der også noget med, at du kan sætte går op og tage de der osv. Så, så har du en anden en, og så har du en anden en, og det er bare... Der, der er mange muligheder for ham. Og det er præcis, det, men, det. men Andreas Skov Olsen synes jeg ikke er en af mulighederne, jeg ser. Nej. Uh, og jeg synes også, at han har det med at være, have et kæmpe, altså rigtig, rigtig flot topniveau, men også for lavt et bundniveau. Og jeg tror bare ikke som træner, at man tør have en, hvor, hvor det er sådan lidt, der er lidt for svingende i så vigtig en kamp mod så stabilt et hold. Uh, jeg ved godt, det er hårdt at sige, men, men jeg synes bare, at han svinger rigtig meget nu skal vi jo ikke sidde og gøre de her spillere her til sådan nogen, at nu de tog der startede starte ud, i den semifinal, og sådan nogen det lidt, altså de er jo med på, at det her det er ishamrende is, koldt, og det handler kun om én ting, og det er at komme i den finale. Ja. Og det vil alle spillere der selvfølgelig være en del af. Og der synes jeg faktisk, at både England og Danmark viser, at det er forholdet, øh, at der, der er rigtig god kemi. Øh, jeg ved godt, at Grayley ser lidt, når han kommer ind for eksempel, han ser lidt forvirret ud, men, men det tror jeg bare er hans stil. Øh. Men, men kemien, altså jeg sidder ikke og kunne sige, altså Danmark har en unik kemi over alt det, der er sket der med på, men, men jeg sidder ikke og siger, at det er det, der skal få os til at vinde kampen mod England, for England ligner også, de har en rigtig god kemi. Hvor at der kunne man have sagt, hvis det var Tyskland, at der ville Danmark kunne gøre en stor forskel på, på det der hold, sammen, altså sammenhold, øh, hvis, hvis vi havde mødt dem, fordi de, de så ligeglade ud. Øh. Nu glemte jeg lidt, hvor jeg var. Nej, men det er jo, det er jo bare det er interessant at høre, alle de her takes, der er på det. Men nu, det, som, det, som det sidste, når man bliver sorteret fra, eller ikke til ja. at starte ind i startelveren i en semifinal, så er man naturligvis skuffet som spiller. Men du siger lidt, fordi det er landsholdfodbold det er vi i en semifinal, Er det så lidt noget andet, end hvis, man har stået, hvis du har stået med FCK i en, i en semifinal i Champions League? Nej, altså man kan jo sige, lige de her, de her kampe her, når det kommer ned til der sidste, så er det jo det er måske den største kamp, nogen måske kommer til at spille i, i Karajan. Præcis. Og, og, og, og, og hvem ved, om det, om det måske er det. Men omvendt i går Morata starter ude fra for Spanien, der kommer ind og et eller andet sted med til at vandkampen og, score og sådan Så det er jo ikke, fordi man ikke har en rolle. Og, og, og julen, man ville også sagtens kunne forklare en Dolberg, en Brethwaite, en Yusuf, mm. Damsgaard, who else at prøve vi er vinde til at også sådan her fra starten af, ja. det er sådan, jeg tror på, det er sådan, vi i træningteamet tror på. Og det tør han. Det, det tør han. Og det det, der forskellen for ham også, at han tør gøre de der ting. Han tør, et, tage valgene, men han tør at sige det til dig. Og det er noget af det, som jeg synes, at, at fodboldspillere nogle gange får lidt, at de har et dårligt ry for, og det er, at man får at vide, okay, han har en dårlig attitude, fordi han ikke starter inden. Men der er mig også mange gange, jeg har prøvet, at der er træner, der ikke siger det, og så kommer det altså bare som en, en, en knock når du sidder til taktikken. Men Juleman tør kigge folk i øjnene. Han tør sige det til dem, og så er det altså mere spiseligt. Så øh, lige præcis, fordi de er top, top, top professionelle, øh, og det er deres erhverv, og det ved jeg godt, det, men man vil altid være skuffet, men det er bare en kamp, der større end dem selv lige nu for landsholdet. Og så kigger man ud over en egen læsetip, og ja. godt kan undne sidvig kammarden, at han starter inden. 100 procent. Ja, ja. ja, ellers så ryger de ud, tror jeg. Nå, ja, <laughs> no, men jeg kan <laughs> bare huske, nu nævnte du selv Morata og Spanien. Jeg kan huske, der var en gang med Morientes og Real Madrid, hvor Del Bosque havde sendt Morientes til at varme op hele kampen. Og der han så til sidst på en eller anden måde skulle ind, så, så svarede Morientes tilbage, at han kunne da stille med sin egen mor. Ja. Og bare for at sige, jamen, det, det, sådan nogle ting det findes, det, findes der jo slet det, ikke lige nu her på det danske Land. Nej, det gør ikke. det ikke. Selvfølgelig har vi set episoder på det der, men nej, det gør der ikke. Og, og, og der tror jeg også bare, at Juleman, så han så og også bare iskolf, og så tror jeg ikke, at, at den spiller nej. får lov til at komme omkring det i lidt ind, så længe han er landstrener. Det lands hører jeg heller ikke hjem til. Altså, nej, til nej det, det er i hvert fald det, dumt. Er bitterhed. Ja. Det er dumt, der vil den gode stemning nu. Ikke? Bitter, det er jo kun noget, man drikker, som <laughs> uh, Ricardo sagde. <laughs> Hvis vi skal gå på kampens resultat, og nu jeg jeg godt at to. ved uh, Danske fans, men øh, prøv at være så objektiv som muligt, som, som I nu kan være. Hjernen skal svare ikke hjertet nu. Ja, det bliver, det bliver utroligt spændende, og, og tidligere synes jeg, det har været lidt... Øh, der har jeg der har kunnet mærke det, at, øh, at vi går med det, men øh, vi tager det på bliver tæt. Det bliver tæt, okay. vi, det bliver tæt <laughs> med, vi tager det på straffespark. Jeg lige alligevel ikke få dig på i den anden grøft. nej, jeg har ikke hoppet over i den anden grøft. Vi kører i, vi, vi i straffespark, øh, og der kan alt ske. Hvad, hvad siger du til, Altså, jeg... Hvis jeg skulle sige helt objektivt, så, så vil jeg tro, at ingen tager den. Men, men jeg kan ikke få mig selv til at gå med det. Øhm, fordi jeg tror, vi har noget at kunne gøre i den kamp. Øhm, og jeg tror, hvis vi opsøger det, så tror jeg, den bliver rigtig, rigtig spændende. Øh, og jeg håber og tror, vi kan tage den. Jeg tror også, det bliver i enten forlængelse eller straffe, hvis det er. Øh, jeg tror, at hvis ingen rammer deres niveau, så går den ikke i forlængelse eller straffe. Øh, men, men jeg tror, vi har noget at, at kunne byde ind med. Så, og hvad er det for et resultat? En forlænget straffespark, det samme? Så for at gå væk fra det der straffe, så tager vi den i anden forlænget. Okay, anden forlænget. spændende, er, spændende. Ja. Jamen, så siger jeg da bare, jeg kan godt sige min ærlige mening så her. Jeg tror godt, jeg, jeg tror, vi får det svært på Wembley. Jeg, jeg tror, vi taber 2-0, men igen, det er, jeg, jeg ser Englands kvalitet som værende, at de lige nu her, nu begynder de at pike, nu, nu er de varme i den her turnering. Så 2-0 og så to gange forlænget. Lad os håbe, at det er jeg der har ret. I hvert fald tak, fordi I vil bruge en, en times tid med mig herinde. Så tak. Det vi er tilbage det. igen torsdag morgen, hvor vi har den uh, helt store nedtagt af den her kamp mellem Danmark og England. Og lad os da bare håbe, at uh, I to I har ret her i studiet, og vi, uh, vi kan spille os i finalen til, på søndag mod Italien. Og så er det jo en kæmpe win-win. <laughs> så i hvert fald til jer derude, så uh, på gensyn, og så høres vi ved.